Ia, ea. ea nu era numai dragostea mea de ea, ea era și singurătatea ei de ea. Numai mai dulce, maică-sa, cu sfânta mea de mamă se asemăna și încă mai sfântă decât sfânta de maica mea era. Ea, cu sape grele și cu lopeți, ridica umbra de subsăgeți.